نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umur muhdathatuha fa inna bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an kita lanjutkan masih berkaitan tentang al-ilmu di antara hasil yang diraih oleh seseorang yang memiliki ilmu agama adalah bilgimi yahsulu al yuqara. Seorang dengan memiliki ilmu agama dia memiliki kemuliaan, al haibah, al haibah kewibawaan, wadagdim dan kagungan. Sesorang akan mendapatkan itu. Lima Adem Allah dikarenakan dia mengagungkan agama Allah, maka Allah pun mengagungkannya dan memberikan kemuliaan di hadapan hamba-hamba yang lainnya. Di antara hasil dari ilmu adalah al-khusyu'. Dengan seorang memiliki ilmu akan tumbuh dalam jiwanya khusyu'. Karena dia mengerti dalam sholatnya. Misal kita bicara khusyuk dalam sholat. Dia tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat sholatnya. Mendengarkan bacaannya. Maka tentunya ketika kita sholat. Yang itu adalah ibadah. Karena Allah akan tumbuh rasa khusyuk. Kabar Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dengan ilmu akan terbuka kebaikan yang sangat banyak sekali. Dengan ilmu, seseorang akan kokoh di atas al-hak. Dengan ilmu, seseorang akan menjadi saleh. Dengan ilmu, dia menjalankan perintah Allah, dan dengan ilmu dia bisa meninggalkan larangannya. Dengan ilmu, dia akan bisa mencapai satu titik kecintaan Allah terhadap dia, dan dengan ilmu seseorang mendapatkan al-jannah. Ilmu Eko-Muslimin sesuatu yang sangat penting untuk kita apa memilikinya. Disebutkan di dalam surat al-Ra'ad ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berkaitan dengan kondisi para sahabat di zaman itu. Allah berfirman Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqq kamann huwa a'ma innamayatadhakkaru ulul albab Apakah sama antara orang yang mengerti bahwa yang kami turunkan kepada Rasul adalah sebuah al-haq apakah sama antara orang yang berilmu yang mengerti bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasul itu adalah al-haq apakah saming seperti itu dengan orang yang buta ya ini orang yang jahil orang yang jahil digambarkan disebutkan dalam ayat ini seperti orangnya apa yang buta karena memang jahil itu adalah sebuah kebutaan orang yang tidak bisa baca tulis tidak mengerti tentang warna, tidak mengerti tentang menghitung. Ibarat dia seorang yang apa? Yang buta tidak bisa apa? Haga dawakumillah min rahimani warahimakumullah jami'an. Tentunya para sahabat Nabi yang memiliki ilmunya Rasul, Alaihissalam, dan beramal dengan ilmunya Rasul sesuai dengan dibimbingkan. Apakah sama dengan mereka-mereka musyrikin jahiliyah? Apakah sama? Tentunya jawabannya tidak sama. Demikian belah di hari ini orang-orang yang berilmu dengan ilmunya Nabi dan dia beramal sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi tentunya tidak sama dengan mereka-mereka yang jahil yang tidak pernah taklim yang tidak mengerti ilmu dan dia pun tidak bisa beramal dengan amalan soleh karena kejahilan tentunya tidak sama bisa dipahami hadirin mulia yang mana tentu mulia yang memiliki ilmu dan dia beramal dengan amalan yang saleh hadirin kaum muslimin di antara faedah ilmu adalah mendatangkan rasa takut Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya orang yang mukmin dengan yang kafir adalah dalam hal ini diantaranya. Kalau orang mukmin dalam hidupnya lurus dia, tidak berani melanggar aturan Allah dikarenakan dia beriman adanya neraka. Rasa takut dia terhadap adab menghentikan dia dari perbuatan maksiat. Yakin nanti akan ada pertanggungjawaban, yakin nanti akan ada apa, siksaan, yakin. Menimbulkan rasa khawf, rasa takut. Yang dengan itu terhentilah dia dari amal maksia. Bedanya dengan orang yang tidak memiliki rasa khawf. Orang yang kafir atau orang yang dia muslim tapi ilmunya sedikit. Singa dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, kehidupannya bagaimana? Bergelimang dengan maksiat dan dosa. Penyimpangan terhadap syariat, pelanggaran terhadap perintah yang perintah dilarang, eh, perintah yang yang perintah dilanggar atau ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Kenapa? Tidak ada khauf. Mengapa tidak ada khauf? Karena tidak ada ilmu. Sebutkan hal dalam Al-Quran, di Dalam surat Fatir, Ayat yang ke-28, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesunyataq lain, Yang merasa takut kepada Allah, Adalah dari hamba-hambanya, Adalah orang-orang yang berilmu. Kala syaih, Wa khasyatu akhasimil khawf. Khosya itu lebih khusus dari khawf Kerana khosya dibangun di atas ilmu rasa takutnya Dengan ilmu Yaitu muslimin Didapati Hidupnya hati Ilmu agama yang kita pelajari Itu memiliki Manfaat menghidupkan Hati Hati itu Ada yang mati Qalbun mayit dan qalbun salim hati yang selamat dan hati yang yang hati yang hidup dan hati yang mati hati yang sehat hati yang sakit sebagaimana pembahasan Syekh Samtemia tentang perkara apa? al-qulub hati ternyata ilmu agama wa muslimin lah yang mampu menghidupkan hati kita sebutkan dalam surah al-an'am ayat yang ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman awamankana maitan fahainahu wajalnalahu nuran yamshi bihi fil nasi kamamthalahu fidhulumat laysa bakharijim minha apakah sama antara orang yang kana maitan orang tadi dulunya mati mati hatinya fahyainahu kemudian kami hidupkan hatinya wajallnalahu nuran yamsibihi dan kami jadikan bagi dia dalam hatinya adanya cahaya, sehingga dia bisa berjalan dengan cahaya tersebut apakah sama orang seperti itu kama fi fithulumat Apakah sama dengan orang-orang yang masih berada dalam kegelapan? Yang mereka ini, minha, tidak kunjung keluar dari kegelapan itu. Apakah sama? Jawabannya, pasti tidak. Tidak sama. Kita merasakan itu, Eko-Mislimin. Karena kita ini mengenal dakwah baru kemarin. Kita ini sudah berumur. Ya. Ketika kita belum mendengarkan dakwah Ahlus Sunnah ini, hati kita nintah berantah apa isinya kaum muslimin. Ada di antara kita mungkin mereka dulunya orang yang suka dengan kejawen, orang yang suka dengan klenik, mungkin orang yang suka dengan jimat-jimat atau suka dengan bid'ah atau gemar dengan masyiat Jahil awam tidak berilmu apapun. Dulunya. Sukanya musik dan dutan mungkin bergelimang dengan khamar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Azza wa Jal Hidupkan hatinya. Diberi ilmu oleh Allah hatinya. Sehingga dia bisa hidup kembali dan berjalan di muka bumi ini. Dengan cahaya dari Allah Azza wa Jal. Keluarlah dia dari kegelapan menuju cahaya. Jadilah dia orang yang baik, tadinya buruk. Jadilah dia sebagai orang ahlu tauhid yang tadinya musyrikin. Yang tadinya pendosa, sekarang menjadi orang yang taat. Itu apa yang merubahnya ya kawan muslimin? Ilmu, nur, cahaya. Yang Allah berikan kepada hati-hati kita. Sehingga dengan itu kita menjadi jelas antara maksiat dan ketatan. Antara hak dan batil. Antara benar dan salah. Tentunya ini sangat kita rasakan. Kondisi seperti ini setelah Allah berikan ilmu. Jauh berbeda dengan kondisi mereka-mereka. Teman-teman kita yang posisinya masih. fi Tetap dalam kegelapan sampai hari ini. Dan tidak bisa keluar darinya. Tidak usah disebut nama, Tapi kita ingat, Teman-teman kita yang dulu bermain, Teman-teman kita yang dulu sekelas, Di saat SD, SMP, SMA, Mungkin di tempat kuliah, Dia masih seperti itu terus, Dengan kebiasaannya yang maksiat, Seperti itu terus, Di atas bid'ahnya yang sesat, Tidak pernah keluar, Kenapa? Karena kolbuhumayyid, hatinya. Mati. Napa mati? Tidak Allah sinari dengan ilmu syar'i. Maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah menghidupkan hati-hati kita dengan ditandai apa? Diberikan ilmu pengetahuan tentang agama ke dalam hati kita masing-masing bisa dipahami hadirin. Di terhabat dalam siratun am ayat yang ke-122. Yang berikutnya ya kaum muslimin. Walifadli al-'ilmi al-malaikatu. Taddhuu ajnihataha li-talib ilmi Ahrajat al il min tarik A Asim ibn Abi najud an Zir Abni Hubeish. Kata Atei Sufyan ibn Asal As al Maradi. Asaluh As an al Mashi an al Khufin. Fakala ma Jabik ay Zir. Fakala ibn dirai al 'Al. Fakala inna al Malaikat la tazgu ajnihatha li talib al 'Almi. -al -al Rida mina yatlab. Wal hadith al Hasan uhu madqur fil Jamil Sebutkan bawa malaikat mengepakkan sayap menanggi para pencari ilmu. Ini disebutkan oleh imam Termidi Dari Jalan Asim ini Abina Jud Satu hari Zir Ibn Hubeish Mengisahkan Aku datang kepada Al-Imam Sofwan Ibn Asal Al-Maradi Aku bertanya kepada beliau tentang Permasalahan mengusap sepatu Mengusap sepatu Yang ketika ketika berudu Sepatunya tidak dilepas Lainnya dibasuh seperti biasa kecuali kaki Ketika kita menggunakan sepatu itu dalam keadaan suci Sudah berhuduk Kemudian kita memakai sepatu itu yang menutupi sama mata kaki Hufin atau syarobin Kaus kaki atau yang semisalnya Bagi orang yang musafir Tiga hari tiga malam baru boleh untuk uh, diperintahkan Untuk menggunakannya Sunah bagi dia ya, Tidak perlu dilepas Kecuali kalau ya, hadat besar ya, Dilepas kalau sedikit eh, hadis kecil Maka bagi dia boleh untuk tidak Melepaskan sepatunya Bagaimana cara syariatnya Dusab bagian atasnya Dusab dari ujung jempol Ke atas Dah selesai Dalam keadaan tangan ini basah Bukan disiram Apa manfaatnya disiram ya, Tidak ada manfaatnya Itu untuk melindungi Dinginnya kaki di musim dingin Ya seperti ini musim dingin kita memakai kaos kaki ketika kita wudhu boleh bagi kita untuk tidak melepas kaos kaki itu tetapi ala kita berwudhu kembali yang lainnya dibasuh kecuali kaki. Aku bertanya kepada beliau tentang hal ini maka beliau mengatakan maja aga maja bika yazir apa yang mendatangkan datang ke sini hala aku mencari ilmu maka beliau meriwayatkan hadis Nabi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya Untuk para pencari ilmu Dikarenakan malaikat ridho dengan apa yang mereka cari Ilmu Eka Muslimin Disebutkan dalam Al-Quran sebagai Nur Ilmu sebagai apa? Nur, cahaya Dalam serata Ibrahim ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alif Lam Ra Kitab Anjalannahu ilaika Lituhrijan nasa minadzulumati ilan nur Biidni rabbihim ila siratil azizil hamid Alif Lam Ra Kitab Yang kami turunkan kepada muwaih Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Untuk agar supaya kau mengularkan manusia Dari kegelapan menuju cahaya Ya, dengan izin rabb menuju jalan yang Allah yang Maha Aziz dan Maha ah Hamid. Disebutkan pula dalam surat An-Nisa, ilmu itu adalah cahaya. Ayat yang ke-174, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min Rabbikum, wanzalna wa ilaikum nuron mubina." Wahai manusia telah datang kepada kalian Bukti-bukti kebenaran Dari rob kalian Dan kami telah turunkan kepada kalian Cahaya Ya ini alih ulim Mubinan yang sangat jelas Disebutkan juga dalam surat At-Tagabun Ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa aminu billahi warasulihi Wan Nur yang di berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul dan kepada Nur, iaitu yani ilmu Syariah yang kami telah turunkan. Pada ayat yang terdapat di, di atas ayat Al-Qur'an menunjukkan bahasanya al ilmu diaun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu nurun. Fungsinya apa cahaya itu ekong muslimin? Menerangi jalan agar kita tidak tersesat. Itu fungsi dari apa? Nur. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu an. Atas sebelumnya kita ucapkan di sini. Kala Imam Bukhari berkata Imam Bukhari dalam kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari babul Iqtibatil Ilmi wal Hikmati bab tentang bolehnya seorang gipah dalam ilmu dan hikmah. Kala Umar Tafakkahu qablan tesawwadu. Tafakkahu qablan tesawwidu. Belajarlah ilmu teribidahulu engkau. Sebelum engkau menjadi tokoh. Karena tokoh itu yang muslimin ada dua. Tokoh yang di atas ilmu. Dan tokoh yang tidak di atas ilmu. Kalau nanti engkau menjadi tokoh di masa akan datang. Engkau adalah orang yang menjadi panutan umat. Ketika engkau telah belajar ilmu agama, engkau akan menunjuki orang kepada al-haq. Wala Abu Abdullah Bukhari wabah wabah dan disewidu. Demikian pulang kau beri ilmu setelah kau menjadi tokoh. Engkau akan menjadi ustaz di zaman yang akan datang. Belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Umat butuh kepadamu. Dan kata Imam Bukhari tentunya engkau pun belajar terus walaupun engkau sudah menjadi tokoh. Masya Allah. Dengan itu akan terangkat derajatmu di hadapan apa manusia dan juga di hadapan Allah Azza Wajal. Was Talla ta Masabul Nabi fi Jaber Sanihim kata beliau banyak diantara para sahabat Nabi yang berilmu belajar ilmu agama sudah tua. Dan diantara mereka belajar ilmu agama dari muda. Artinya bahawa tua dan muda itu tidak berarti seorang itu malas untuk belajar ilmu. Yang muda konsinau terus, sing tua turu terus. ya tidak seperti itu. Wadahar Imam bin Mas'ud. Al Imam Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Pada nomor ke-73. Al-Nabi SAW. La hazada illa fitnein. Tidak diperkenankan kita untuk hasad. Kecuali pada dua orang. Hasad itu iri. Atau e, kepengen semisalnya. Tetapi tidak dengki. Ini biasa disebut dengan bahasa Arab apa? Ghebtoh. Bukan hasad yang dimaknakan dengan iri dengki. Bukan. Rajul, Aatoh Allah mala, fasilutta'ala halakatii fil hak. Kita boleh iri kepada orang yang pertama, itu orang yang Allah berikan harta yang melimpah dan dia gunakan di jalan yang hak. Kita boleh iri dengan orang yang seperti itu. Kalau cuman sugiethok ahli masiyat, nggak boleh iri. Enyah naku kayak kaya, kaya sugieth, aku tah. Tulanan apa pak? Tulanan watunan. Diskotik dan yang lainnya. ya, Tidak boleh kau iri dengannya. Kalau ada orang kaya. Salafi alu sunnah, Dan menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Kita diperbolehkan ya Allah. Dua sandan yang kau berikan aku harta. Aku akan semisal orang ini. Aku akan umroh berkali-kali. Aku akan ajak orang lain berumrah. Aku akan ini, aku akan... Kena sugi, ya. Kita boleh seperti itu. Kemudian yang kedua. Diperbolehkan kita untuk iri. وَرَجُلٌ أَعْتَهُ اللَّهُ الْحِكْمَةِ يَنْيَ الْعَلْمِ uh, Boleh kita untuk iri dengan orang yang Allah berikan padanya. Al-hikmah. Itu al-ilmu. فَوْ يَقْدِي بِمَا بِهَا وَيَعْلِمُهَا Dia melakukan ilmu itu dan dia mengajarkannya. Boleh kita untuk ingin seperti itu Iri Dua seandainya aku diberi ilmu seperti dia Iri boleh Tetapi tanpa adanya apa kedengkian yang menunjukkan kebarat Kebencian Masya Allah Pembahasan terakhir kita masih ada waktu sedikit Sudah pada ngantuk ya Pak ya Apa selesai aja. Huh? Tambah sedikit ya sampai jam 8 tes kuat pak huh. masih panjang tentang ilmu kita masuk kepada tentang al-amal bil ilmi orang kalau sudah punya ilmu maka diperintahkan untuk apa diamalkan sebagai buah Hasil dari ilmu yang dicari kita kalau nanem berkaitan dengan buah itu kaitannya dengan tanaman yang diinginkan dari tanaman itu apa pak buahnya antum nandur duren satu sweet orang nasin metu duren ni lego ngapa pak di pangan godonge usian godonge rasa duren ngelemboni teman Demikian pula dengan ilmu Eka muslimin Dicari ilmu itu Untuk menghasilkan sebuah buah Buahnya itu akidah yang benar Ibadah yang benar Ahlakul karimah Budi pekerti yang baik Ini hasilnya Sehingga Ilmu itu Eka muslimin Dikejar Dalam rangka amal saleh. Allah katakan itu dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat di antaranya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 Allah berfirman "Fawabshirul mu'minin" Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Siapakah mereka? Bahasanya Al-Qur'an Allah menyebutkan orang yang beriman "alladzina ya'malunash ya shaliha" Itu orang-orang yang beramal dengan amalan salihat. Jadi mukmin itu harus disertai dengan apa? Amal salihat sebagai bukti dia mukmin. Kalau cuma isi hati aku beriman, imanku kandel banget tengati. Bukti ni apa? Lekian yang jeroh, lekian rakanggo pak. Kenapa? iman itu harus membuahkan amal amal itulah yang menjadi bukti tebal dan tipis imanmu ada laki-laki digoda perempuan cantik nasabin. memiliki nasab wanita yang terhormat jamilatin yang cantik memiliki kedudukan godaan jenengan ayu tinggi semampai ya dengan kau menolak Wah oh, itu pak Masya Allah imannya kandil pak Kau na'ah dengan apa yang ada di rumah <laughs> Saya tidak butuh dengan kamu Saya sudah punya yang halal di rumah Adapun kamu Ketika belum menjadi istriku Haram hukumnya Bukan mahrum Luar biasa ini bukti iman mereka muslim ini. Godaan. Jadi yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang beramal saleh. Ketika dia beriman dan dia beramal saleh, an nallohum adzron qadiron bagi orang yang seperti inilah pahala yang besar. Tidak hanya beriman tanpa amal. Dalam Al-Qur'an disebutkan amanu wa amilush shalihat. Amanu alladzina amanu wa amilush shalihat. Terus seperti itu. Orang yang beriman dan dia beramal shalat. Beriman dan dia beramal shalat. Terus seperti itu. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Bayanah ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu" apa tulisannya? Wa'amilu salihati Ula'ikahum Khairul Bariyah Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal saleh, Maka mereka lah Sebaik-baik Manusia Maka ya kawan Muslimin Ini menjadikan Peringatan bagi kita Al-ilmu itu dicari Dikarenakan ada Tujuan di balik itu semuanya, yaitu amal saleh. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk berilmu. Ingat, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah itu adalah hasil dari ilmu. Wa ma khulafudzil jinna wal insaillah liyabudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ibadah itu puncaknya. Ibadah itu diraih dengan ilmu. Bukan hanya ilmu semata tanpa amal. Ya? Masya Allah. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya. Ayat surat Rum. Ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ fahuum fii raudatil jannah wa fahuum fii raadati yuhbaroon ada bun orang-orang yang beriman dan beramal saleh fahuum fii raadati yuhbaroon mereka itu berada di raudhah taman al jannah yang begitu indah ya. ilmu ya kaum muslimin adalah hujjah bagi kita dan juga ilmu itu akan menjadi hujjah alayna atas kita. Apa bedanya ilmu manfaat bagi kita dan ilmu yang tidak manfaat bagi kita? Coba perhatikan ada sebuah doa. Lepas kita mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la tahshah wa min nafsin la tashba' وَمِنْ دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْمَعَ Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Min عِلْمِنْ la يَنْفَعْ Dari ilmu yang tidak bermanfaat, menurut Barakulah Fikum, ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Aku meminta perlindungan kepadamu dari jiwa yang uh, tidak pernah merasa takut. Dari jiwa yang tidak merasa kenyang. Dan dari doa yang tidak terdengar oleh muayani tidak didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tidak mendengarkan. Allah mendengar, tetapi doa itu tidak mesta jawab. Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Zahdi mengatakan ada dua kemungkinan ilmu itu. Kalau ilmunya wa'iqa misimin terbagi jadi dua. Ilmu yang hak, ilmu yang fatil. Ilmu yang hak, Al-Quran wa sunnah. Tetapi berkaitan dengan para pemiliknya terbagi menjadi dua. Ilmunya benar. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tetapi bagi si A ini enggak pernah diamalkan. Peringat perbuatan dia menyimpang dari Al-Quran wa dengan pemahaman sahabat. Ya dia taklim, dia mengerti ilmu. Tapi omongannya kotor, perbuatannya jelek, ahlaknya mungkar, perbuatannya dosa. Ilmu yang dia miliki la yanfa tidak bermanfaat. Dan Nabi kita memohon kepada Allah perlindungan dari jenis ilmu yang seperti ini. Ya. Adabnya yang kedua ilmunya benar dan bermanfaat. Ilmunya Al-Qur'an, ilmunya As-Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi, ilmu salafi, dia ngerti itu. Dan dia terapkan dalam kehidupannya, amalannya sesuai dengan sunnah, Akidahnya benar tanpa syirik, manhajnya lurus tanpa bid'ah. Benar dia dalam pengamalan kesehariannya. Ini menunjukkan ilmunya bermanfaat. Maka kita diperintahkan berdoa Allah manfaagi bimakalam tani, wael waellimni ma'yanfauni. Wazidni ilman ya Allah manfa'atkanlah ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah ilmu untukku doa ini kaum muslimin dihafal karena doa ini bagian dari doa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengkhawatirkan belajar, belajar, belajar tapi peringin perbuatan kita menyimpang, belajar, belajar tetapi kita bila, terjerumus pada dosa ini dan itu kita tahu riba, tapi jatuh pada riba kita tahu dosa, tapi kita jatuh pada dosa itu ilmu yang tidak bermanfaat bukan berarti tidak ada orang yang apa tanpa dosa, tidak, orang yang jatuh pada dosa, tetapi di antara bentuk manfaatnya, ketika dia jatuh pada dosa, langsung berisifar dan berhenti. Itu ilmu yang bermanfaat. Jatuh pada masyarakat dia. Tetapi ilmu itu menasihati terus. Ingat engkau kepada Allah, ini haram, ini haram ya akhirnya, tinggalkan terus. Ilmu itu menyanyi dia. Akhirnya berhenti dari dosa. Ini ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ikan muslimin. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, tandanya apa? Tandanya dia ada jiwa zeirun penentang tahu ilmu tapi dia membangkangnya tahu ilmu tetapi dia membantahnya dalam hati dia tahu ilmu dia tetapi dia menghinakan ilmu dan majlis ilmu apakah ada orang yang seperti itu banyak orang yang hanya sekadar apa mencari pengetahuan hasanah dunia ilmu saja bukan untuk diikuti ya? Tetapi hanya sidar mendengar saja maka rugilah dia karena ilmu itu akan membang apa akan menjadi hujjah alai membantah dia nanti dia majamah kamu sudah tahu kenapa kamu langgar kamu sudah mengerti ini haram kenapa kamu kerjakan kamu sudah tahu itu hak kenapa kamu tinggalkan ilmu akan menjadi Gumerang bagi dia. Maka ilmu harus diamalkan. Ilmu harus diwujudkan dalam bentuk amalan. Mari kita bersemangat dalam beramal. Semangat. Apa yang menghalangi kita untuk tidak semangat? Semangat. Allah telah membukakan kepada kita. Dakwah yang hak. manhaj yang hak. Allah telah membukakan bagi kita. Akhidat yang hak. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak semangat. Al-batil muslimin a'udzubillahi min dzalik. Amal mereka itu semakin hari semakin menjauhkan mereka dari shirathal misaqim. Di antara mereka ada yang semangat al-batil. Iblis syaitan begitu menghasut dia melakukan kebatilan-kebatilan. Semangat di atas kebatilan. Iblis menghancurkan dia. Bukan berarti kita mengambil kebaikan, bukan berarti alul Bid'ah semangat. Disebutkan dalam Imam Hassan Al Basri, "Mazdada sahibu Bid'atin istihadan, ilazdada min Allah bu'udan." Tidaklah alul Bid'ah semakin semangat dalam beramal kecuali semakin menambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga alul Bid'ah ada di antara mereka yang semangat. Tetapi semakin jauh dari Allah Azza wa Jawa. Walhamdulillah berikan kembali kita nikmat Ahlu Sunnah. Maka semakin kita beramal. Semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanahu bihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta syaghfiru kawadu laik.